mendian. Automesaiko bihurtegi ez oso auto, badera guneak ure eskasian direnak eta gero cabala beako den soilen no uisabiontzu joa ta boi boi uritu zella cabala ja, deienda kotolina kostiko beanteia. Ba, begia jausteena normal ke burilian, eh? Burilian, ta ardia goilia ta urria ta bakazeta azaruan. Baska eskasez gainean jaanik, zorki goira ure eskasiaik e, generrenak Taquero aitzena etziena etziena ezozkait. Etziko etziena e, baskaztzeko iraizbea. Hoi denak denak bat bersea algarrena sarrit o gasteaga eta guztitiko dira azkar etzaldetun. Ta bai. Ira